А женихам гордовитим Афіна тим часом не дуже стримання в їхні знущання вкладала. хотіла, щоб більше смутку і болю у серці відчув Одісей, син Лаердів. Перший тоді Еврімах, син Поліба, почав говорити, став глузувать з Одісея та й інших до сміху призводив. Слухайте бо, женихи, воладарки славетної, маю те вам сказати, до чого у грудях мій дух спонукає. Муж цей у дім Одісеїв прийшов не без волі безсмертних. Сяйво, здається, мені, не злочин цих палаючих плине, а з голови його. Гляньте, на ній же немає волосинки. Отін ще так одісеєві городоборцю він мовив. «Чи не схотів би ти гостю у мене в далекому полі попрацювати, якщо я, запевно, найму тебе плату? Тин городити стернини, великі дерева садити». Вдосталь туди, я тобі, постачав би готового хліба, дав би одежу тобі і сандалії дав би на ноги. Тільки ти звик до неробства погано, так що не схочеш братися вже до роботи, лише старцюванням по людях будеш і далі утробу свою годувати ненаситну. Відповідаючи, мовив йому одіссей мудрий Хтів би з тобою удвох Еврімаху в труді позмагатись я весняної пори, коли дні у нас довгі бувають, на сіножаті, щоб кожен в руках по серпу мав красиво вигнутім, щоб узялись ми над ще серце вдвох до роботи і від світанку жали траву цілий день до смеркання. А як за плугом воли Поганятимем ми половії, дужі, породисті, рослі, Що випаслись добре на паші, силою й віком однакові, Сила ж бо в них неослабна. Гонів хай буде й чотири, щоб ґрунт лиш до плуга придатний, Бачив би сам ти, які я прорію борозни рівні». А як війну розпочав би де-небудь сьогодні Кроніон, в мене ж був щит би в руках, і було б два загострені списи, ще й цільномідний шолом, що добре до скронь прилягає. Бачив би ти мене в перших рядах бойового загону, і не посмів би тоді уже шлунком моїм докоряти. Ти ж і зухвалий занадто, і душею якийсь непривітний. А що здається самому собі ти великим і сильним, то лише тому, що навкруг тебе люди малі і нікчемні. Тільки б прийшов Одісей, на свою батьківщину, вернувшись, стануть ці двері широкі, занадто для тебе вузькими, як ухвалий. «Утікати крізь них, і спокоїв оцих доведеться!» Так він сказав. Еврімах же всім серцем ще більш розлютився, глянув на нього з-під лоба і вимовив слово крилате. «Скоро сплачу тобі злидню за те, що зухвало так мовиш. Між цих численних мужів –